Pentru că în not și zbor în sus, Pentru că în not și zbor în sus, Abia mă mai ajung din urmă amintirile, Ca niște bule de aer, undele mișcătoare. Globuri străvezii, globuri reci, luminate și întunecate, Azvârlindu-mi pe grumaz câte un trup de-al meu, neîmplinit, Rămas din adolescență. Pentru că în not și zbor în sus Voi îmbrățișa luna Sau poate un trup de-al meu viitor Când fac mișcarea notului Înapoi a mea se revarsă undulând oceanul cu pești Dar în din mine doar tălpile, gleznele Când gestul aripei îl fac Se probușesc înapoi a mea Coloane de aer amestecate cu vulturi Dar numai mai mi sunt în zbori Numai linia vieții pentru că în not și zbor în sus Mi-e împodobită de speranțe Ca ramura de frunze Și fruntea mea se află mereu În ceea ce va fi Iar trupul în ceea ce există Pentru că în not și zbor în sus Voi îmbrățișa luna Sau poate un trup de-al meu viitor căruia ei sunt amintire Urcând și arzând Autor Nikita Stănescu Lectura Maia Martin